Божествения ръб Съвременните хора, особено религиозните, говорят за чистота, външна и вътрешна. Те очакват Бог да ги очисти. Не, всеки сам ще се очисти. Сами сте се цапали, сами ще се чистите. За да се очистите, от всички се изисква работа. И богати да сте, пак ще работите. Проведението ще ви постави на последно място, за да ви научи да работите то няма да сложи пари в банката на ваше име, да ви осигури. Божествените закони не позволяват никакво осигуряване. Като работи съзнателно, стъпка след стъпка, човек върви напред. Сегашните християни говорят за покаяние, за очистване от греховете, за служене на Бога. Това са елементарни работи. Когато срещнете, всеки казва, че не иска да греши. Това е елементарна работа. Това е буквар за първо отделение. Няма защо да се връщате към буквара. Веднъж ще го минали, вървете напред. Едно е важно за вас – да се освободите от вашата воля. Какво значи да се освободите от вашата, от човешката воля? Представете си, че вървите по билото на една планина, която от двете страни е стръмна, като се подхлъзнете, вие слизате по стърмнината и стигате до подножието на планината. Хлъзгането по стърмнината представя движение по течението на човешката воля. Ако вървите по ръба по билото на планината, вие се движите по Божията воля. Да се освободиш от човешката воля, значи да се научиш да пазиш равновесие. Докато слизаш надолу, ти си в човешкия ред на нещата – ти изпълняваш своята воля. Щом започнеш да пъплиш нагоре и да вървиш по ръба, по билото на планината, без да се подхлъзваш наляво и надясно, ти си в божествения ред на нещата. Ти изпълняваш Божията воля. Следователно, движението на човека по теченията на неговата воля подразбира слизане надолу. Защо слиза човек надолу? Защото в тези течения няма никаква устойчивост. Обаче, трябва да се прави разлика между съзнателно слизане и подхлъзване. Ще кажете, че подхлъзването, падането, клатушкането на една и на друга страна е грях, престъпление. И като видите, че някой греши, вие сте готови да го осъдите. Не когато виждате чуждите погрешки, считате, че вие грешите. Научете се в лицето на всички да виждате себе си. Като постигнете това, в погрешките на хората ще виждате свои погрешки и в добродетелите на хората ще виждате своя добродетел. Мислете тогава върху погрешките на хората, защото са и ваши погрешки. Радвайте се на добродетелите на другите, защото са и ваши добродетели. Щом сгреши някои, кажете, тази погрешка е моя. Щом направи някакво добро, кажете, това добро е мое. Инженер направил мост, който в скоро време се срутил. Защо? Защото е бил слабо построен. Като минава един човек по него, мостът се срутил и човека си счупил кръка. Той веднага си казал «Кой е построил този слаб мост, че трябваше да падна и да си щупе кръка?» Ти, който питаш, трябва да знаеш, че погрешката е твоя. Какво правят съвременните хора? Като видят, че някой греши, те е да го уловят, а не се спират да разсъдят малко, да видят, че погрешките на другите са и техни погрешки. Докато виждате погрешките на другите хора, трябва да знаете, че и вие имате същите погрешки. Докато виждате добродетелите на другите хора, ще знаете, че и вие имате същите добродетели. Който вижда погрешките на другите хора, а не вижда своите, той не е от напредналите и върви в крив път. Това са елементарни работи, от които трябва да се освободите. Умни трябва да бъдете. Какво прави умният човек? Като види, че някой учен носи инструменти, с които да прави изследвания, а няма къде да ги постави, умния веднага се навежда, подлага гърба си и казва на учения «Моля, служете инструментите си на моя гръб». Учения му благодари за услугата, използва гърба му и свършва работата си. Така постъпва умният човек, който в случая може да е някой селянин. Ученият се заинтересува от Целенина, влиза разговор с него и между двамата се създава приятелска връзка. Глупа ви обаче, и да видите, че умния се нуждае от подложка за инструментите си, ще настои на страна и ще гледа като аристократ. Той даже не се сеща да подложи гърба си в услуга на учения. Следователно, правете добро на време и на място. Срещам гората овчар, който носи на гърба си агне. Ще кажете, че този овчар е добродетелен човек. По какво познавате, че е добродетелен? Вълкът не носи ли агнето на гърба си? Като задигне някое агне от кошарата на овчара, вълкът го слага на гърба си и бяга с него. Добродетелен ли е вълкът? Овчара е добродетелен, милосърден, само ако е намерил Агнето в гората и го носи на майка му. Но ако го е взел от кошарата и го носи на пазара, да го продаде за клане, той не е добродетелен човек. В този случай нито овчарят, нито вълкът са добродетелни. Значи, когато силния услужва на слабия безкорисно, той прави добро. Разликата между услугата на добродетелния овчар и тази на вълка можем да сравним с следният пример. Господар има двама слуги. Извиква единия слуга и по него изпраща известна сума на един търговец. Слугата взима парите и ги занася направо на търговеца. След това господар е драва друга сума на втория слуга да я е занесе на един негов приятел. Слугата взима парите и ги занася в банката на свое име. Първия слуга е добродетелният овчар, втория слуга е вълкът. Господ казва на овчаря – вземи ягнито и го занеси на майка му. Обаче, каквото носи, вълкът го слага в банката на свое име. Който слага в банката на свое име онова, което Бог му е поверил, той върши престъпление». Един човек срещнал Христа и го запитал «Ти вярваш ли в Христа? Как мислите? Какво ме отговорил Христос?» Предполагам, че не му отговорил на на въпроса, но трябва да е казал «Едно зная: работата на Христа на земята беше много трудна. Кръв излезе от порите му. Ще питате дали великите хора страдат. Страданията на великите хора са много по-големи от тия на обикновените». Вие нямате представа за техните мъчноти. Не мислете, че ги посрещат свинци. Колкото по-велики човек, толкова по-големи са неговите страдания. Толкова по-страшни са неговите разочарования. За да разберете каква е разликата между страданията на великия и на обикновения човек, представете си две бремени жени. И едната и другата носят плода в отробата си по девет месеца. Но в деня на освобождението се едната ражда животите, другата мъртво. Първата се радва, че се е родил човек на света. Но за нея се откриват нови изпитания и страдания, нови грижи и мъчноти. Такова е положението на великия човек той е изложен на постоянни грижи, на постоянна работа. Но всичко това се увенчава с успех. Втората жена, която ражда мъртво дете, скърби, плачи, но след време всичко забравя, скърбта забравя, но и радост няма. Умния ражда живи деца, глупевия мъртви. Ако родиш живо дете, светия си, ако родиш мъртво, обикновен човек си. Стихът е от Евангелието, по плодовете им ще ги познаете, се отнася до външната страна на живота. Това значи, по плодовете ще познаете дали човек е добър или лош. Жена кога ражда на скръпе. Този стъх се отнася до вътрешната страна на живота. Раждането е дълбок вътрешен процес, по който се различава светията от обикновения човек. Мнози направят разлика между великите хора – кой е по-велик, най-велик и така нататък. Това е личен въпрос. После говорят за спасението. Кой е спасен, кой не? И това е личен въпрос. Оставете личните въпроси на страна. Други пък говорят за служене на Бога, за изпълнение волята Божия. Върху този въпрос не се говори. Като чуят, че искате да служите на Бога, ще искат услуги, ще искат да им правите добрини. Ако се откажете, веднага ще ви изобличат. Правете услуги на хората, правете им добро, без да казвате на кого служите. В това седи да е изпълнението, волята Божия. В Персия живял един турчин светия, който имал много последователи. Един ден той решил да изпита последователите си, да види, колко от тях са верни на учението. За тази цел той събрал последователите си и им казал, имам заповед от Аллаха да ви изколя всички. Онези нези от вас, които са готови да се пожертват и да изпълнят волята на Аллаха, нека влязат в определената за това стая. Явили са хиляди души, но само двама се решили да влязат вътре. Двама души били един млад момък и една млада мома, които се обичали. Момъка погледнал момата и казал – аз трябва да се пожертвам. След него влязла и момата. В това време светията заклал един овен и пуснал кръвта му да тече навън. Като видели кръвта, последователите, които чакали вън да видят какво ще стане, оплашили се и избягали. Те не издържали изпита. Тогава светията благословил двамата млади и им казал «Идете в света между хората и проповядвайте моето учение». Сега на вас казвам, трябва да учите. Животът е велико училище, велик университет. Като влезете в него, трябва да учите. Учениците в обикновените училища си служат с различни хитрини, приписват едни от други, пишат някои формули по ръкавите си, на ръцете си и така нататък. В университетите на живота не се позволяват никакви хитрини. Като влезеш там, ще учиш самостоятелно, съзнателно и ще държиш матура. Там не се позволява подсказвания, приписвания от другите ученици. Всеки сам трябва да учи. Ако те, ако те скъсат, ще повтаряш с години наред, докато най-после завършиш с успех. Учителите на великата школа са щедри на времето. Хиляди години можеш да учиш, докато научиш нещата така, че никога да не ги забравиш. Слабата страна на съвременното християнство се заключава в това – че учениците, последователите на Христа учат, минават от клас в клас, но без матура. И в гимназите има ученици, които свършват осми клас, но без матура. Има християни свършили учението си с матура, а има такива, които са свършили без матура. Който е свършил без матура, той ще замине на онзи свят гладен, без хляб. Който е свършил с матура, той ще получи хляб. Направете превод на думата «матура» в християнски смисъл и тогава елате да говорите. Лесно е да се говори теоретически, да живеем за Господа, да се пожертваме за Него, да се обичаме, да сме братя, да живеем общо и така нататък. Това са общи изрази, които не са приложени. Да живеете общо, това не подразбира физическа близост. Двама души могат да имат нещо общо помежду си, въпреки това един от тях да е на единия край на земята, другият на противоположния край. Щом има нещо общо между тях, те ще се срещат с аероплани, с мисълта си и пак ще се удалечат. Сега някои хора са едва на стотина метра едни дни от други и казват, че са много удалечени. Те не знаят, че за да живеят добре трябва да са на известно разстояние едни от други. Като са раздалечени, те няма да виждат погрешките си. Хората нямат представа какво значи далеч и близо. Допуснете, че всички хора на Земята се намират в седем концентрични сфери, поставени една в друга. Най-вътрешната сфера е най-малка. Представете си, че един от хората на най вътрешната сфера намери един малък отвор и влезе в съседната, по-голяма сфера между други хора. Той ще изпита различието между едната и другата сфера, но ще се почувства далеч от уния, с които е бил в първата сфера. Така, той ще минава от една сфера в друга, докато дойде до най-външната, дето ще се почувства много далеч от първите свои съжители, но затова пък съвършенно свободен от всякакви връзки. Следователно, стремете се да излезете от центъра към периферията на по-голямо разстояние един от друг. Щом усетите, че сте близо до хората по плът, Повдигнете мисълта си така, като че не живеете на земята, като че нищо не ви засяга. Хората около вас могат да пеят, да играят, да скачат. Вие ще бъдете тихи и спокойни, като че не сте между тях. Че някъде бият тъпан, нищо от това. Че в кошарата на овчар овца блее, нищо от това. Разумно се изисква от хората. Всички хора искат да бъдат разумни, но условие се изисква за разумността. За пример, децата, които се раждат в сегашната епоха, епоха са по-разумни, по-умни от уния на миналата епоха. Децата на бъдещето поколение ще разполагат с по-голяма разумност от сегашните. Глупавите като умрат, в бъдеще ги очакват по-добри условия. Като се родят отново, те ще бъдат по-умни. Умният мисли, чувства и постъпва право. Баща и син пътуват с магарето от селото до близкия град. Бащата се качил на магарето, а синът вървял пеш. По пътя ги срещнал един селянин и ни казал, «Байо, слез от магарето. Синът ти трябва да се качи на магарето, а ти да вървиш пеш». Бащата слязал от магарето и качил сина си на него. По ги срещнал друг, който им казал, качете си двамата на магарето. Защо трябва бащата да ходи пеш? И двамата се качили на магарето. Срещнал ги трети и им казал, защо сте се качили и двамата на магарето? И аз тес от него? Место да яздите магарето, сложете го на гърба си и така вървете. Бащата послушал и третия. Той искал да научи нещо от съветите на хората. На въпрос е сега, кой съвет е правият? Какво показва този пример? Че много от съвременните хора мислят повърхностно и то главно върху това, което първата причина е създала. За пример, като ги погледнете наоколо, ви виждате голямо безредие, камъни, скали и всичко е в пълен безпорядък. Докато съществува този безпорядък, вие не можете да четете, не можете да разберете какво е писала природата. Книгата, която е изнесена пред вас, е разхвърлена. Листа, корици, заглавия, всичко е разбъркано. Щом сте дошли на планината, вие трябва да възстановите първичния ред на нещата. Всичко да поставите на своето място и тогава да четете. Голяма красота се крие в тази разхвърляна книга, но човек трябва да разбира тази красота, да може да я използва. Като работите върху себите, себе си, като се вдълбочавате в явленията на природата, не мислете, че ще разрешите всички въпроси изведнъж – защо? Защото във вас още не са развити и уния чувства и способности, чрез които можете да изследвате нещата. Човек има около 100 чувства и способности за развитието, на които се изисква ред години. Не е лесно да стане човек господар на едно свое чувство или на една своя способност. За пример, много време е нужно, докато човек научи как и къде да проявява своето милосърдие или докато се научи да наблюдава, да прави връзка между причини и последствия на нещата. Ако не знае как да се справи същеславието си, човек може да си създаде ред неприятности. Човек живее едновременно с много от своите чувства, затова трябва да знае как да манипулира с тях. Христос казва, не търсете слава от човеците, но от Бога. Щом знаете това, като ученици на тази школа, вие трябва да работите върху себе си, да се самовъзпитавате. Ако не работите съзнателно и с любов върху себе си, ученикът може да се натъкне на опасността да излезе преждевременно от школата. Някой може да напусне училището още от първия клас друг от втория клас и така нататък ученика трябва да работи върху чистотата върху справедливостта, върху обходата да развива в себе си чувството любов към Бога това са трудни задачи както за учителя така и за ученика теоретически лесно се предават методите но практически мъчно се прилагат мъчно се възпитава човек той прилича на земята. За да се огрява от всички страни, земята трябва да се върти около остаси. си. Следователно, за да развие всички свои чувства и способности, човек трябва да бъде всякога буден, да не изгуби добрите условия на живота си. За пример, за да развие милосърдието си, човек трябва да бъде обкръжен от хора, които имат нужда от него. Вие не можете да помагате на хора, които не се нуждаят от вашата помощ. Когато постъпва в Божествената школа, ученика трябва да бъде здрав. Болния не може да влезе в школата, защото вниманието му ще бъде насочено изключително към болестта. Болестите, погрешките спъват ученика. Те му препятстват да върви напред. Когато изтъква пред учениците си една погрешка, учителя няма предвид едного, но всички. Погрешката на едного е погрешка на цялото човечество, на целия свят. Казвате, че еди кой си е горделив. Гордостта е обща черта на хората, на животните и на растенията. Лошата страна на гордостта е, че тя суши су су човека. Чрезмерната гордост изсушава човека. Когато е на място, тя го прави самостоятелен. Честността е в зависимост от чувството на самоуважение в човека. Честността не е морално чувство. Тя е едно от личните чувства. Тя е едно от личните чувства. Справедливостта обаче е морално чувство. Човек трябва да бъде справедлив към всички живи същества. Когато развива едно или друго чувство, човек се поставя на изпит, сам да види докъде е стигнал. Това значи, при свършване на всеки клас, ученика държи матура. Матурата определя положението на ученика. Ако не държи матура за всеки клас, ученика ще изпадне в заблуждение да счита, че знае много, че има право да изправят другите хора той ще мисля, че другите са причина за злото, за нещастията в света. Не. Всеки трябва да знае, че той е причина и за злото, и за доброто в света. Някой отива при свой приятел да го морализира, да го учи, какво да прави. Приятелят сам вижда погрешките си и се мъчи да ги изправи. Няма защо ти да му четеш морал. Като сте дошли на планината, Изучавайте линиите на огъванията, да видите тяхната красота. Някои линии са от миналото, други от настоящето, а трети сега се чертая, те са линии на бъдещето. Това показва, че планините се намират в процес на развитие, не са завършени и сега се строи нещо ново в тях и в бъдеще ще се строи. Нещата в природата са осмислени, Строи се нещо велико, което ще се открие в бъдеще. Всеки планински връх отразява светлината по особен начин. Отразената по този начин светлина влияе благотворно върху хората, върху всички живи същества. Това влияние се отразява върху мислите и чувствата на човека. За обикновения човек всички неща в природата са разхвърляни. За учения всички неща в природата са на място поставени. Защо? Защото той ги съпоставя и хармонизира. А земята беше неустроена и пуста. И до днес още земята се устройва. Докато човек се развива и земята ще се развива. Когато човек мине в по-висок стадий на развитие, с него заедно и Земята ще се повдигне. Формите на Земята ще стават все по-красиви и съвършенни. Процесът на развитието, през който Земята минава сега, е бавен равномерен. В миналото развитието на Земята е било бързо, предружено с големи катастрофи. Като ходите по планините, Вървете бавно, спокойно, без бързане. На всеки 100 метра спирайте на малка почивка. На крак около 30 секунди. Във време на почивка ще придобивате енергия. Колкото по-високо се качвате, по-бавно ще вървите. По този начин ще се приспособите към силите на природата и ще ги използвате правилно. Иначе те ще ви противодействат. Щом силите на природата ви противодействат, вие ще харчите енергията си без да се ползвате от тях. Всяка частица от планината е свързана с разумното начало, което работи по природата. Следователно, като се качвате в планинските върхове, мислете за службата, която те изпълняват в природата, за да се свържите с разумността в нея. Всяка планина, всеки връх, всяко езеро има свое велико предназначение. Помнете, където и да ходите, по езера, по планини или върхове, работете съзнателно, учете и прилагайте. Докато работата е приятна, тя е божествена. Щом не е приятна, щом се вкисвате, тя е човешка. Работете с приятност, и радвайте се на Божието дело. 12 август, 8 часа сутринта, беседа, четена на Рилските зера записана в томчето Царския път на душата. Формули дадени от учителя Бог и любов, Бог и светлина, Бог и живот, Бог и любов, Бог и светлина, Бог е живот, Бог и любов, Бог е светлина, Бог е живот. Амин. Мир, мир, мир, Господи, просим разумност, светлина и сила в умовете на човеците, Мир, мир, мир, Господи, просим разумност, светлина и сила в умовете на човеците. Мир, мир, мир. Господи, просим, разумно, светлина и сила в умовете на човеците. Амин. И това е живот вечен, да познаем Тебе, единна го, истина Го Бога и Христа, когато си ни изпратил. И тва е живот вечен, да познаем тебе, единна го истина го Бога, и Христа, когото си ни изпратил. И тва е живот вечен, да познаем тебе, един на го, истина го Бога, и Христа, когото си ни изпратил. Амин. Бок е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Бок е любов, Бок и е мъдрост, Бок е истина. Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Амин. Бог е дух, който царува навсякъде. Бог е дух, който царува навсякъде. Бог е дух, който царува навсякъде. Амин. Да се прослави Бог в бялото братство и да се прославят белите братя в Божията любов